Fiul meu, nu ne dreptăți pe nimeni, nici în vorbă, nici în faptă, nici cu cât în ochii ai ține drept de Dumnezeu, iar dacă judecată nu-i așteaptă, ia tot vine orul la cine, ca să împartă plată dreaptă și la vorbă și la faptă. Din vecii până în veci, Drept de Dumnezeu să știi și Lui Fiul meu îi plați, numai când dreptate place. Fiul meu, mai bine pururi să rămâi sărac, dar drept, decât plin de strâmbătate să ajungi mare și